M'agallem serrat, es porta el barri a tots l'escombre, tot Segure que no iré perna Que se sabe convencer Pato, sucre, botella Bon dia Good morning everyone Coniciu-wa, dobre utra O oh, bon dia a tothom en català Som un altre cop els alumnes de Siseve Els professionals dels camells La Irene García, la Adrià Camellós i jo que sóc Elisa el GM. Jo avui us parlaré del temps. Avui quan venia cap a l'escola he vist que fa un sol esplendit i que podrem anar al pati perquè no plou. Moltes gràcies, Adia. Després del temps passarem a comentar el menú del menjador. Avui de primer ja a se la carbonada. El segon, truita de, de papa a la manida. I de postre, fruita sorpresa, Què serà... Passem a comentar els aniversaris de boda. Qui s'haurà casat? Izan, que no és una boda, que són els aniversaris de neixament als cumples. Vale, vale, que era una broma. Aquesta setmana, del 20 al 26 de novembre, fa 10 anys, la, Car la Carles Covedo, de cinquè la Nayara Masdeu, de primer, el Denis Ruiz, de cinquè i la Emma López, de P4. Aquesta cançó és per a vosaltres. Felicitats! Tra, tra, tiri, tra, tra, tra. la secció musical està a punt de començar aquesta setmana escoltem la cançó de The Ridesus Brothers que es titula Unchained Melody perdoneu pel meu anglès potser la coneixeu més com la cançó de The Ghost. també us recomandem als, als alumnes de CIC que el proper dimecres el vindrà a posar les vacunes l'estran aneu-los preparant G jeje Pues, fin aquí en nuestro programa Nos agradaría acompañarnos a una pequeña canción compusada por la y yo por energía Team Minja somos los mejores Me no gusta lo que habéis hecho los tractores Somos de ti Minja Somos de ti Minja que os ayude la edad y recumbrem Si os veo la de primera, escolta...